Baionako gehien guak nahi du helengu hauzetikia hori txaldu eta hauzetikia horren onduan den pla, plaza baten erdia ere horrik iran txaldu. Eh? Hortian guk, uh, guk ondeneatzen duguna, ez da baita espada, proiektu baten ere sedeia uh, senta senta badu urte etzia dela ordian ari ari da arkitoba da eta eta bistanena errikoitzek barin badu barin badu ortan zerbait uh, egiteko uh, emeia guka uh, printzipio sustengatzen dugula ez 두고 dugu ere baitez bada afektazioa kondenatzen senta momentuan gauza guti daukute, errandukute ha eh, horri buruz eh mana, Oroak da, da komerziari deikatua liteke eh, proiektu baten egiteko da Halhala Eez bon, duugu beraz zer hogin konttra, eh, izan bakinen konzertasio aintzinitik behar ba, beste ideia batzu ere eh, arkestuko ginituen eta eta izen izenen ginuen bat hogi buruz zen, eh, bana ez ginuen hala ere proiektuak jabatuko. Horur zinez min egiten daukuna da saltzen eh, dutela eh, baiionako ondareren parte bat. eta eta hori uh kolektibitateek berdituztelarik adibidez etxe bizitzapen egiteko edo edo edo ekonomiari lotutako proiektu batsonbizi uh, biziasteko edo edo espazio publiko batso antolatzeko beti bada bataia bat da norden jabea, eh? Jabetzaren uh, bataila, B beti uh, beti da eta kolektibitateak ezparain badute menperatzen horian uh, lugarri edo edo jabezari lotutako gauzak, be nekezai dira proiektuak anitzak denbora izatzen dute eremaitiko maiteko izaiteko eta manak eta, eta bax. Eta hor, urartzen ez duguna da badugu xantza, erriko etxeak badu xantza bat zenta jabetza hori badu hein? bada espazio publiko bat bada etxe, etxe bat publiko, feng, zinez ondarearen bahnean esartua dena eta nolaz ikusi zer diren zailtasunak proiektu bat zon ere maiteko, nolaz adosten duen horren saltzia, horreka nahi du, kentzen duela baiunakoo eremu publikotik. ala eta hori egiten delarik orai hartzen da irabakia mana ondorioak betirako dira hala eta hori es, sineskoa zauko horren horren horrena uh, uh, onartzia senta senta ondoku beste behar batzuei ere uh, erantzuteko, baionako zuteko bai onako du, izanen du uh, proiektu horren edo espazio horren baliatzeko gaitasuna ditu beaja baina xaldua barima da betirako hori kapazitate hori kendua da hala Beto horrek berak luk, um, behituko luke eta berak kudakotuko luke edo justu da kuda antzaren historio bat horpriz. Erikoetxeak hor panxatzua duten bezala Erikoetxeak saltzen dio uh, jabe behiari eta jabe behiak iten du nahi duena. Saldua xal, da, hori da, da, da kentzen duzu ondare publikotik eta gero erosleak iten du nahi duena. Bistan dena uh, negoziatu dituztela dela Erikoetxearekin proiektuaren ere maiteko orientabide batzu, bana, mana oroak zero, ah, diabetza hartzen duena, egiten du nahi duena alokuprieko batean. Voilà, Errik urtsua da, juristaren gana doatean, hasiak siste egiten daia hori? A, a, gira ikertzen, ez dugu akta pausatu, mana, mana, mana, a, doztu dugu bergin nola hori, uh, hori atakatu, ala? Zenta, zenta da moldi no, normala, eh? delibera baten hausteko, zenta balitz beste proiektu bat, barba kontra boskatzen hortan galdituko ginen, horretzauko egokia, uh, bak hortan galditzea, eh? nahi dugu zinez hoi ostopatu eta horian uh, juririkuki ik hartuko ditugu moldei guztiak jahala eta bigarrenik genik biziki da uh, erabaki hori hartua izan da jendeikiran hizpirik uh, mintzatu gabe hala kontzertazio hizpirik ez da izan jendekilan um, Kontseiluaaren baan ere beti azken memenan aukan ditugu uh, deiberioak uh, proiekto horta zaai zirena etai pentsatztzen du bai honnen... Uh, Baionaren Bayon, baionaren esku berdugula izaki problematika ori. hori. Ara gure zen gure gure igungu gure gongo prentza horrekoaren xede uh, importanteena, baionaren esku